Он поволі проповзв вздовж рядка. Перестань ходити туди-сюди, поскаржився він. Бо я не можу зосередитися. І як тільки люди можуть таке говорити? запитав Брута, звертаючись кудись у порожнечу. Поводяться так, ніби їм радісно, що вони чогось не знають. Постійно дізнаються про нові й нові невідомі їм речі. Схожі на малюків, які з гордістю демонструють вміст своїх нічних горщиків. Ом відмітив лапкою своє місце. Але ж вони таки дізнаються про ті речі, зауважив він. Цей я з був мислителем, причому бездоганним. Навіть мені не все було відомо з дописаного ним. Та сядь ти вже. Брута підкорився. Гаразд, мовив Ом. А тепер послухай! Ти знаєш, як боги стають могутніми? Завдяки людям, які в них вірують, відповів Брута. Мільйони людей вірують у тебе. Ом завагався. Гаразд, гаразд, ми зараз тут і тепер. Рано чи пізно він сам усе довідається. Не вірують вони, заперечив Ом. Але ж таке вже траплялося раніше. Не дослухав його черепаха. Десятки разів. Ти знаєш, що Бракса знайшов загублене місто і казав, що там дуже дивні різбуння. І про віру казав, що віра змінюється. Люди починають із віри в бога, а закінчують вірою в структуру. Я не розумію, зізнався Брута. «Спробую пояснити іншими словами!» – сказала черепаха. «Я є твоїм господом, правильно?» «Так!» «І ти мені коритимешся!» «Так!» «Чудово! Тоді візьми якусь каменюку, піди і вбий Ворбіса!» Брута не поворохнувся. «Я впевнений, що ти мене почув!» – сказав Ом. «Але ж він... Він...» «Аквізиція мене…» «Тепер ти розумієш, що я мав на увазі!» – додав Ом. «Зараз ти боїшся його більше, ніж мене!» «От і Бракса, тут пише!» «Довкола Бога формується оболонка з молитв, церемоній спород жерців і влади, аж поки нарешті Бог помирає!» «І це може залишитися непоміченим. «Такого не може бути!» Але так воно і є. Абраксус спише, що існує молюск, який живе подібним чином. Його мушля стає дедалі більшою і більшою, аж поки він уже не зможе рухатися і помирає. Але ж, але це означає, що вся церква... Так! Брута намагався осягнути цю ідею, втримати її, але вона була настільки грандіозна, що просто вислизала з його ментальної хватки. Але ж ти не помер, нарешті спромігся він. Пощастило, сказав Ом. І знаєш що, на мої права не зазіхає жодне боженятко. Чи я колись говорив тобі про старого Ургілаша? Ні? Він був Богом переді мною там, де зараз Омніє. Не являв із себе нічого особливого. Такий собі Бог погоди або зміїний Бог. Щось у цьому роді? Але його було нелегко позбутися. Це тривало роками. Він так і таке інше. Тож я й подумав. Брута мовчав. О, ми далі існує, проголосила Черепаха. Тобто його мушля оболонка. А ти мусиш зробити так, щоб люди це зрозуміли. Брута й далі немовби води в рот набрав. «Ти можеш стати наступним пророком!» – сказав Ом. «Ніколи! Всі знають, чи наступним пророком буде Ворбіс!» «Але ти станеш ним офіційно!» «Ні!» «Ні? Я твій Господь!» «А я свій я! Я не пророк! Я навіть не вмію писати і читати не вмію! Ніхто не захоче мене слухати!» Он зміряв його поглядом з голови до ніг. Можу визнати, що ти не став би моїм обранцем, якби мені довелося вибирати, зронив він. Великі пророки були наділені даром передбачення, сказав брута. Навіть якщо вони, навіть якщо не звертатися до них, вони, однак, мали би що сказати. А що можу сказати я? Нічого і нікому. Що я міг би сказати? «Повірте, у великого господа Ома!» – підказала черепаха. «А тоді ще що?» «Що ти маєш на увазі під ще що?» Брута понуро глянув на дворик, який уже вповивали сутінки. «Повірте, великого господа Ома, або вас уразить блискавка!» – вимовив він. «Це лукам непогано!» «І так має бути завжди!» Останні промені призахідного сонця відсвічувалися від статуї посеред дворика. Статуя була деякою мірою схожа на жінку, на плечі якої вмостився пінгвін. «Патина, богиня мудрості! – повідомив Брута. – Та що з пінгвіном? – А чому саме з пінгвіном? – Уявлення маю, клопливо відповів Ом. Пінвіни ж не особливо мудрі, так?» «Думаєш, що ні. Якщо не враховувати того факту, що вам ні їх немає. А це доволі мудре рішення з їхнього боку». «Брута! Це Ворбіс!» – сказав Брутта і звівся на ноги. «Ти залишишся тут?» «Так, тут є ще скипка дині, чи то пак паляниці». Брута пішов геть, розчинившись у сутінках. Ворбіс сидів на лавці в затінку під деревом, незрушний, мов статуя. «Впевненість», – подумав Брута, – «я завжди її відчував. А от тепер вона кудись зникає». «Ага, Бруто, ходімо прогуляємось, подихаємо свіжим вечірнім повітрям». Так, повелителю? Тобі сподобалися відвідини Феба. Ворбіс рідко ставив запитання, коли достатньо було констатувати факт. Там було цікаво. Ворбіс поклав одну руку Бруті на плече, а другою зіперся на свою патерицю. І що ти про це все думаєш? «У них багато богів, і вони не звертають на них особливої уваги», – сказав Брута. «А ще вони шукають невігоство». «І знаходять чимало цього добра, можеш не сумніватися», – зронив Ворбіс. Він показав Патерицею кудись у ніч. «Ходімо, пройдемося», – звелів він. Десь із-під миду чийсь сміх і брязкіт кастрюль. У повітрі висів насичений аромат квітів, що розкриваються увечері. Тепло, що накопичилося за день у каменях, випромінювалося з них, роблячи ніч пахучою, мов би, духм'яний суп. «Ефеб дивиться на море», – сказав після паузи Ворбіс. «Бачиш, як його збудували». На схилі пагорба, з якого видно море, але море мінливе, від нього не можна очікувати нічого сталого. Тоді, як наша люба цитадель звернена до пустелі, і що ми там бачимо? Бруто інстинктивно повернувся і поглянув понад дахами будинків на чорну масу пустелі на тлі неба. «Я побачив в спалах світла!» – сказав він. «Іще один! На схилі!» «Ага, світло істине, проголосив Ворбіс. «Ходімо ж йому назустріч! Проведи мене до входу в лабіринт, Бруто!» Ти ж знаєш дорого, поволителю? звернувся до нього брута. Так, Брута, я хотів би щось у вас запитати. Питай, що сталося з братом Мурдаком? На якусь мить можна було вловити натяк на вагання в ритмі постукувань Ворбісової патериці по Бруківці. А тоді ексквізитор сказав. «Істина, мій любий бруто, схожа на світло. Що ти знаєш про світло?» «Його випромінює сонце, а також місяці зорі, і свічки, і лампи, і так далі», – кивнув головою Ворбіс. «Звичайно». Але існує інше світло. Світло, яке заповнює собою навіть найтемніші закутки. Так має бути. Бо якби не існувало цього мета світла, як можна було б бачити під тьму? Брута промовчав. Це все аж занадто було схоже на філософські розумування. І так само з істиною, вів далі Ворбіс. Є речі, які здаються істинними і наділені усіма критеріями істини, але які не є насправді істиною. Справжню істину інколи доводиться захищати лабіринтом Оман. Він повернувся до Брутти. «Ти мене розумієш?» «Ні, повелителю Ворбісе!» «Я маю на увазі, що ті речі, які сприймаються нашими відчуттями...» не можна вважати фундаментальною істиною. Все, що ми бачимо, чуємо і відчуваємо на доторк, є лише тінями глибшої реальності. Ось що потрібно усвідомити, присвячуючи себе церкві. «Але зараз, повелителю, я усвідомлюю лише тривіальну істину, ту, яка лежить на поверхні», – зізнався Брута. Йому здавалося, ніби він опинився на краєчку безодні. «Ми всі починаємо з цього», – лагідно мовив Ворбіс. «То чи ефепці вбили таки брата Мурдака?» – наполіг Брута. Під ним уже зяяв морок безодні. Хочу тобі сказати, що вони це вчинили в найглибшому сенсі істини. Своєю нездатністю сприйняти його слова, своєю непримиренністю, відмовою змінитися, вони його безперечно вбили». Але в тривіальному сенсі істини, не вгавав брудто, підбираючи кожнісіньке слово з тією обережністю, яку виявляє до свого пацієнта в глибинах цитаделі інквізитор. У тривіальному сенсі, брат мурдок помер у омнії, чи не так? Адже в Ефебії він не помер, а просто був осміяний. Але виникло побоювання, що декому в церкві не вдасться збагнути цю цю глибшу істину, і тому поширили чутки про те, що ефепці його вбили у, у тривіальному сенсі, даючи таким чином вам і тим, хто розумів істинну суть скоєного ефепцями зла, належну підставу для здійснення е, справедливої відплати. Вони проминули фонтан. У нічній пітьмі було чутно постукування деяконової патериці зі сталевим наконечником. «Я бачу велике майбутнє для тебе в церкві», – зронив урешті-решт Ворбіс. «Надходить час восьмого пророка, час зростання і неабияких нагод для тих, хто воїстину служить ому». Брута зазирнув у безодню. Якщо Ворбі сказав правду і справді існувало світло, що робить видимою пітьму, тоді там на дні має бути його протилежність, темрява, якою не може сягнути жодне світло, пітьма, що затемнювала світло. Він подумав про сліпого Дедактулоса і його загаслий ліхтар, а тоді почув свій власний голос. «З такими людьми, як ті Ефепці, не може бути жодного перемир'я. Адже не варто дотримуватися жодної угоди, якщо вона укладена між такими людьми, як Ефепці, і тими, хто сповідує глибинну істину». Ворбіс кивнув. «Коли з нами великий Господь, – проголосив він, – хто може чинити нам опір?» «Ти справив на мене враження, бруто. З темряви долинули відголоски сміху і бренкіт якихось музичних інструментів. «Бенкет!» – гуузливо вишкірився Ворбіс. «Тиран запросив нас на бенкет! Я, звісно, вислав туди декого з нашої делегації!» Там навіть були їхні генерали. Мабуть, вони вважають, що їм цілком безпечно за їхнім лабіринтом. От як черепаха може думати, що її безпечно захищає панцир, не усвідомлюючи, що це в'язниця. Ходімо далі. З темряви вигулькнула внутрішня стіна лабіринту. Брут притулився до неї. Далеко згори долинув металевий брязкіт, що свідчив про обхід вартового. Брама до лабіринту була відчинена навстіж. Ефепці ніколи не бачили жодного сенсу в заборонні сюди заходити. Біля короткого бічного тунелю дрімав на лаві провідник початкової однієї шостої шляху, поруч із яким рехтіла свіча. Над ним у висів бронзовий дзвіночок, скориставшись яким його могли викликати потенційні мандрівники лабіринтом. Бруто ледь чутно ковзнув повз нього. «Бруто?» «Так, повелителю». «Проведи мене цим лабіринтом. Я знаю, що ти це можеш». «Повелителю». Це наказ, Брутто, люб'язно звелів Ворбіс. Нема на що сподіватися, подумав Брутто. Це справді наказ. То прошу йти за мною слідом, поволителю, прошепотів він, і ні на крок не відставайте. Так, Брутто. Якщо я без жодних явних причин обійду якесь місце на підлозі, ви також його обійдіть. Так, Брутто. Брута подумав, можливо піти хибним шляхом? Але ні, я ж склав обітниці і таке інше Не можна просто взяти і не скоритися Настане кінець світу, якщо дозволити собі такі думки Він віддався на поталу своїй занімілій свідомості Шлях крізь лабіринт простолився в його голові Не би якоюсь золотою стрічкою по діагоналі вперед і три з половиною кроки праворуч, тоді 63 кроки ліворуч, двосекундна пауза. Там, де сталевий посвист у тембряві свідчив про те, що хтось із охоронців вигадав якийсь новий пристрій, отримавши за нього приз, а тоді три крока вгору. «Я міг би побігти, втекти», – подумав він. Міг би сховатися, а він би скочив у халепу, потрапив би в пастку або що, а тоді я нишком прокрався б до своєї кімнати. І хто б міг би про це дізнатися? Я міг би. Дев'ять кроків уперед, один крок праворуч, ще дев'ятнадцять кроків уперед, і два кроки ліворуч. Попереду сяйнуло світло. Не випадкової, біле, місячне сяво крізь щилину в даху, а жовте світло ліхтаря. Що ставало то тьм'янішим, то яскравішим з наближенням власника ліхтаря? «Сюди хтось іде!» – прошепотів він. «Мабуть, один із провідників!» Ворбіс одразу зник. Брута нерішив, тупцював у коридорі між тим, як світло наближалося. Чись підстаркувати голос запитав. «Це ти номери чотири!» Світло вигулькнуло з-за рогу. Воно напівосвітило постать старого, що підступив до Брути і підніс до його обличчя свічу. ДЕ номер чотири!» – почав він роздиратися довкола Брути. З бічного проходу за спиною старого вигулькнула постать. Брута на якусь мить побачив надивов вмиротворене обличчя Ворбіса, який ухопився за держак своєї патериці, а тоді покрутив його і смикнув. Уся й ві світчі миттєво зблиснуло гостре металеве лезо. А тоді світло згасло. Почувся голос Ворбіса. «Провадь далі!» Брута, якого пройняв дрож, підкорився. На якусь мить він відчув, як його сандалія наступила на м'яку плоть відкинутої руки. «Безодня!» – подумав він. «Безодня у Ворбісових очах, варто у них зазирнути!» І я в ній разом із ним. Мушу не забувати про фундаментальну істину. У лабіринті більше не видно було провідників. Минуло якихось мільйон років, і оснічне повітря війнуло йому в обличчя своєю прохолодою. І Брута вийшов під зорі. «Молочина, а пам'ятаєш дорогу до брами?» «Так, повелителю Ворбюсе?» Деякон затулив обличчя каптором. «Рушай!» Вулички були освітлені кількома смолоскипами, але в цілому Ефеб не був тим містом, що не спить уночі. Рідкісні перехожі не звертали на них жодної уваги. «Вони охороняють порт!» – зазначив ніби між іншим Ворбіс. «Але шлях до пустелі! Усім відомо, що ніхто не здатний перетнути пустелю!» «Я певний, що й тобі, Бруто, це відомо!» «Але тепер я починаю підозрювати, що мої знання не відповідають істині!» – засумнівався Бруто. «Власне, ага, брама!» Вчора, здається, там було двоє вартових. Я бачив двох. А тепер ніч, і брама замкнена. Але мав би бути нічний сторож. Зачекайно тут. Ворбіс зник у пітьмі. За якусь мить долинув відголосок пригушеної розмови. Брута дивився прямо перед собою. Розмова змінилася пригушеною тишею. Невдовзі Брута почав сам собі рахувати. Після десяти я повертаюся. Ну, ще десять. Гаразд, нехай буде тридцять. Але тоді вже я. Ага, брутом. Ходімо. Брута знову притлумив свої сумніви і поволі обернувся. Я не почув ваших кроків, повелителю, пробурмотів він. Я ходжу тихо. Був там нічний сторож. Вже ні. Допоможи мені відсунути засуви. У головній брамі була невеличка хвіртка. Брута, мізки якого затерпли від ненависті, відсунув доленою засуви. Двері відчинилися, майже не рипнувши. Назовні було видно невиразне світло чиєїсь ферми і сукупчення темряви. А тоді ця темрява шуганула всередину. «Ієрархія», – казав пізніше Ворбіс, – «ефепці немислюють ієрархічно. Жодна армія не здатна перетнути пустелю. А от невеличке військо може подавати чверть шляху і залишити там запас води». І зробити так декілька разів. А тоді наступний загін зможе скористатися цим запасом і пройти ще далі. Можливо, пів шляху, залишивши там черговий запас. Після чого наступний невеличкий загін? Це все тривало місяцями. Третина вояків загинула від спеки, спраги, диких звірів і ще жахливіших речей, які наготувала їм пустеля. Щоб таке запланувати, потрібен був мозок, як у Ворбіса. І планувати треба було заздалегідь. Люди вже вмирали в пустелі ще перед тим, як брат Мурдак відправився читати свої проповіді. Шлях через пустелю було вже проторено, коли Омніянський флот палав у Лефепській затоці. Тільки такий мозок, як у Ворбіса, міг запланувати відплату ще перед нападом. Вже за годину все закінчилося. Фундаментальна істина полягала в тому, що жменька ефебських вартових у палаці не мала жодного шансу. Ворбіс сидів, випроставшись у кріслі тирана. Ось-ось мала настати північ. До нього підвели гурт ефебських громадян, серед яких був і тиран. Якийсь час він перебирав папери і аж тоді зміряв їх дещо здивованим поглядом, немов би навіть не очікував, що перед ним стоять під прицілом арбалетів півсотні людей. Ага, вимовив він, сяйнувши посмішкою. Ну, додав Ворбіс, я радий повідомити, що ми тепер можемо цілком обійтися без мирної угоди. Вона вже не потрібна. Для чого теревенити про мир, якщо немає війни? Ефебія стала тепер провінцією омні. Суперечок більше не буде. Він кинув зразок угоди на підлогу. За пару днів сюди прибуде флот. Не буде жодного спротиву, поки палац буде в наших руках. Якраз зараз розтрощують надруски ваше бісівське дзеркало!» Він склав докупи пальці і обвів поглядом гурт ефебців. «Хто його виготовив?» Тиран подивився на нього. «Його сконструювали ефепці, зронив він. «Он як!» – вимовив Ворвіс. «Демократія!» «Я й забув!» «А хто тоді?» Він дав знак вартовому, і той вручив йому мішечок. «Написав ось це!» На мармурову підлогу випав примірник книжки «Де Челоніан Мобіля». Брута стояв біля трону. Там, де йому звеліли стояти. Він зазирнув у безодню, якою сам став. Усе довкола нього відбувалося в якомусь віддаленому колі світла, оточеному темрявою. Думки в його голові вирували, підганяючи одна одну. Чи знав про це Ценобіарх? Чи було, бодай, комусь відомо про два різновиди істини? Хто ще знав, що Ворбіс вів війну на два фронти, мов дитина, що бавиться солдатиками? Чи можна вважати гріховним те, що робиться заради прославування е, Бога, який був черепахою? Бога, в якого вірить один лише Брутта? До кого звертався Ворбіс під час своїх молитов? Попри ментальний виру голові, Брутас промігся почути спокійний голос Ворбіса. Якщо філософ, який це написав, не зізнається в цьому сам, вас усіх спалять на вогнищі. Не сумнівайтеся у серйозності моїх слів. У гурті заворушилися, і з нього пролунав голос Дидактилоса. «Не заважайте! Ви ж його чуєте! Хай там як! Але я завжди чекав нагоди для цього!» Філософ відштовхнув пару і вийшов із юрби, виключно тримаючи над головою загаслих ліхтар. Брута бачив, як філософ на хвильку завагався, опинившись назовні. А тоді поволесеньки повернув обличчям до Ворбіса, підступив на кілька кроків до нього і підняв перед собою ліхтар, наче оцінював критичним поглядом диякона. Гм, прорік він. То це ти, той, виходій? запитав Ворбіс. Саме так. І звати мене дидакти вас. І ти сліпий. «Тільки в тому, що стосується зора, мій поволителю!» «Але ж у тебе ліхтар!» – зазначив Ворбіс. «Для цього, безсумнівно, має бути якась вагома причина. Можливо, ти хочеш сказати, що шукаєш чесну людину?» «Не знаю, мій поволителю!» «Можливо, ви підкажете мені, яка вона на вигляд?» «Я маю негайно тебе стратити!» – пригрозив Ворбіс. «Та звісно ж!» – Ворбіс показав на книжку. «Ці вигадки! Ця ганьба! Ця...» Ця спокуса, що збиває людей зі шляху справжнього пізнання. І що, ти посмієш стояти тут переді мною і заявляти? Він відштовхнув ногою книжку. Що світ плаский і рухається в порожнечі на спині величезної черепахи? Брута затамував подих. Історія теж принишко. «Визнай свою віру», – подумав Брута. «Хоч раз, будь ласка, нехай хтось наважиться відверто заперечити Ворбісові». «Я цього не зможу! Але, бодай, хтось!» Він перевів свій погляд на Симонію, який стояв по другий бік від Ворбісового крісла. Сержант мав приголомшений і дещо заворожений вигляд. Дедактилос випростався на повен зріст. Трохи повернувся його порожній погляд, ковзнув повз бруту. Ліхтар він тримав витягнутий перед собою руці. «Нє!» – вимовив він. «Коли кожна чесна людина знає, що світ є сферою, досконалою сферою, що обертається довкола сфери сонця, як чоловік обертається довкола центральної істини ома, вів далі Ворбіс. А зірки Брута, серце якого шалено гупало в грудях, нахилився до нього. Мій повелителю. прошепотів він. Що? огризнувся Ворбіс. Він сказав ні, повідомив Брутта. Саме так, підтвердив Дидактилос. Ворбіс якусь мить сидів нерухомо, а тоді поворушив щелепою, немов би мовчки повторював якісь слова. «Ти це заперечуєш?» – запитав нарешті він. "Нехай буде сфера!» – погодився Дедактиус. «Жодних проблем зі сферою!» були безсумнівно здійснені відповідні заходи для того, щоб усе втрималося на своєму місці. Тож і сонце може бути ще однією великою сферою, розташованою далеко звідси. Ви хотіли б, щоб місяць кружляв навколо світу чи навколо сонця? Я б порадив навколо світу. Так буде ієрархічніше, та й ще служитиме чудовим прикладом для нас усіх. Брута побачив щось таке, чого в житті ще не бачив. Ворбіс мав спантеличений вигляд. Але ж ти написав, ти стверджував, що світ покоїться на спині Ветенської черепахи. І ти дав черепасі ім'я!» Дедактило знизав плечима. «У мене змінилася думка», – сказав він. «Хіба можна уявити черепаху завдовжки в десять тисяч миль, яка пливе в космічній порожнечі? Ага, яке безгоздя!» «Мені аж соромно, що я взагалі міг таке припускати!» Ворбі столив пельку, а тоді знову її роззявив. «То ось як поводять себе філософи!» – пробурмотів він. І знову дедактило стільки знизав плечима. «Так поводяться усі справжні філософи!» – сказав він. Завжди треба бути готовим прийняти нові ідеї, враховувати нові докази. Хіба ви з цим не погоджуєтеся? А представлені вами нові аргументи? Він зробив рукою жест, який очевидно цілком випадково показав на омніянських учників, що оточили кімнату. Спонукали мене до роздумів. Бо неспростовні аргументи завжди можуть похитнути будь-які мої переконання. Твоя брехня вже отруїла світ. То я напишу іншу книжку, спокійно мовив Дидактиус. Самі подумайте, який це матиме вигляд. Гоноровий дідактилос визнав аргументи амніанців. Цілком змінив свою думку. М? Фактично, з вашого дозволу, повелителю, я знаю, що у вас багато роботи, грабунки, підпали й таке і інше. Я волів би негайно повернутися до своєї бочки і почати роботу над книжкою. Всесвіт зі сфер. Кулі, що кружляють у просторі. Угу. Так? З вашого дозволу, повелителю, я напишу вам про більше куль, ніж ви могли б уявити. Старий філософ розвернувся і дуже поволі рушив до виходу. Ворбіс дивився йому вслід. Брута бачив, як він підняв був руку, щоб дати сигнал вартовим. Але тоді опустив її. Ворбіс повернувся до тирана. «І це все, що...» – почав він. «Его!» З дверей шугунув ліхтар, розбившись об череп Ворбіса. «І все ж таки черепаха рухається!» Ворбіс зірвався на ноги. «Я!» – заволав він. Але тоді взяв себе в руки, роздратовано махнув рукою в бік двох вартових. Зловити його. Негайно. І. Брутто. Брута ледве його розчув, так гупала йому кров у вухах. Дидакту освоївався кращим мислителем, аніж він припускав. Так, повелителю. Візьмеш із собою загін бійців і заведеш їх до бібліотеки, а тоді, бруто, спалиш цю бібліотеку. Дедактилос був сліпцем, та навколо панувала пітьма. Тоді як вартові переслідувачі були наділені гострим зором, от тільки там нічого не було видно. До того ж, у своєму житті вони не були звичайні блукати за вивистими і нерівними провулочками Ефеба з численними сходинками. «Вісім, дев'ять, десять, одинадцять!» – промотів філософ, долаючи у цілковиті й темряві сходинки, а тоді зникаючи за рогом. «Ей, ой, це ж моє коліно!» – нарікали вартові, збившись докупи посеред сходів. Один із них спромігся, однак, дістатися доверху. У світлі зірок він зумів розрізнити кістляву постать, що нестямно під підстрібом булочкою. Він націлився арбалетом. Той старий дурень навіть не пробував ухилитися. Ідеальна мішень. Забриніла тятива. Вартовий на якусь мить розгубився. Арбалет випав у нього з рук. Вистрілив, ударившись об руківку, а стріла зрикошетила від якоїсь статуї. Він подивився на опірений кінець стріли, що стирчала з його грудей, а тоді на постачі вигулькнула з тіні. «Сержант Симонія!» – прошепотав він. «Мені дуже жаль!» – зронив Симонія. «Справді! Але істина дорожча!» Воїн роззявив був рота, щоб висловити свою думку стосовно істини, але тоді повалився на землю. Він розплющив очі. Симонія відходив геть. Усе здавалося просвітленим, хоч і далі було темно. Але тепер він міг бачити в пітьмі. Усе було з відтінками сірого, а бруківка під його руками якимось чином стала шорстким чорним піском. Він глянув угору. Вставай, рядовий, і хосе. Він боязко підвівся. Тепер він уже не був лише воїном. Анонімним персонажем, призначеним переслідувати когось і бути вбитим, тіньовим епізодичним актором у житті інших людей. Тепер він був і Іхосом, 38-річним, порівняно безневинним стосовно загального стану речей, і мертвим. Він невпевнено торкнувся рукою губ. «То ти суддя?» – запитав він. «Не я». Іхос подивився на нескінченні піски. Інстинкт йому підказував, як він має учинити. Він був набагато впростішим за генерала Фреїта і звертав значно більшу увагу на почуті в дитинстві пісні. До того ж в нього була перевага. Він був ще менш релігійний, ніж генерал. Судитимуть наприкінці пустелі Іхос спробував усміхнутися. «Мені про це казала мама», – повідомив він. «Коли ти помреш, потрібно буде перетнути пустелю. І тоді ти все побачиш воїстину», – казала вона. «І все запам'ятаєш, як воно має бути». Смерть нічим не виявив свої почуття. «Можливо зустріну по дорозі друзів, га?» – запитав воїн. «Можливо». Іхос вирушив у дорогу. В цілому, подумав він, могло бути й гірше. Урн видирався, начима в панастелажі, діставав із поличок книжки і жбурляв їх на підлогу. Я збожу винести з двадцять книжок, сказав він. А ви які саме? Завжди хотів таке вчинити, втішено бурмотів дидактиус. Захистити істину від тиранії і таке інше. «Ха! Єдиний, хто не злякався!» «Що брати? Що мені брати?» – крикнув Урн. «Нам не потрібна кридова механіка», – озвався Дедактиус. «Чуєш? Шкода, що я не побачив його міни. Кидок був шикарний, мушу визнати. Прямо в ціль!» «Маю тільки надію, що хтось опише те, що я». «Принципи дії зубчастих коліс. Теорія розширення води», – гукав Урн. «А от обідів цивільний кодекс або гномонова ектопія нам точно не будуть потрібні». «Що? Та це ж належить усьому людству!» – обурився Дедактиус. «Ну, то нехай тоді все людство прийде і допоможе нам їх нести!» – буркнув Урн. Але якщо нікого тут не буде, крім нас двох, я волію винести щось корисне. Корисне? Книжки про механіку? Так, вони можуть навчити людей, яким краще жити. А ці книжки навчать людей бути людьми, прорік Дидактиус. Згадав, до речі, знайди мені новий ліхтар. «Без нього я відчуваю себе сліпцем!» Двері бібліотеки струсиво гушливий грюкіт. Так стукають люди, які не мають наміру чекати, поки їм хтось відчинить. «Ми можемо пошбурити в них деякі сувої!» Двері зірвалися з петель, а тоді з гуркотом упали додолу. Через них полізли солдати з оголеними мечами. «Ага, доброді!» зустрів їх Дедактилос. «Бога, тільки не затріть мої креслення!» Капрау, який очолював загін, тупо подивився спочатку на філософа, а тоді на підлогу. «Які ще креслення?» – не зрозумів він. «А як ви дивитесь на те, щоб залишити мені парочку компасів, а тоді повернутися сюди, скажімо, десь за півгодинки?» «Оближ його, капрале!» – звелів Брута. Він переступив через двері. «Я сказав не рухати його!» Але ви мені наказали!» «Чи ти оглух? Бо якщо так, тебе швиденько вилікує квізиція!» Наполіг Брута, дивуючись твердості власного голосу. «Ти не з квізиції!» – заперечив капрал. «Ні!» Але я знаю людину звідти, – зронив Брута. Тобі звеліли розшукати в палаці книжки, а за нього я візьмуся сам. Він уже старий. Кому він може зашкодити? Капрал завагався, переводячи погляд з брути наполонених. Дуже добре, капрале. Я перебираю командування на себе. Усі озирнулися. Ти мене почув? запитав наближаючись сержант Симонія. Але ж деяко доказав нам... Капрале. Так, сержанте? Деяко далеко, а я зараз тут. Так, сержанте? Ходом руш! Так, сержанте? Симонія пильно проведжав поглядом солдатів, які рушили геть. А тоді він застримив меча у двері і повернувся до Дидактилоса. Він стиснув ліву руку в кулак і вдарив по ній правою долонею. «Черепаха рухається!» – проголосив він. «Залежно від ситуації!» – обережно відповів фіософ. «Я маю на увазі, що я друг!» – пояснив Симонія. «А чому ми маємо тобі повірити?» – запитав Урн. «Бо у вас немає іншого вибору». Не роздумуючи, відповів сержант Симонія. «А ти зможеш нас вивезти звідси?» – поцікавився Брутта. Симонія люто зиркнув на нього. «Тебе?» – гаркнув він. «Чого б я мав виводити звідси тебе? Ти ж інквізитор!» І він схопився за свого меча. Брутта відсахнувся. «Ні, зовсім ні!» «Коли на кораблі капітан спробував подати тобі сигнал, ти ніяк не відреагував!» нагадав Симонія. «Ти не один із наших!» «Я й не один із їхніх!» відізвався Брута. «Я сам по собі!» Він звернув благальний погляд на Дидактилуса. Але це було марною справою, тож він перевів погляд на урна. «Я не знаю цього солдата!» сказав він. «Знаю тільки, що Ворбіс намірився вас убити і спалити вашу бібліотеку. Але я можу допомогти!» «Придумав, як це зробити дорогою сюди!» «Не слухайте його!» – застаріг Симонія. Він опустився на одне коліно перед Дидактиусом, наче якийсь прохач. «Паде, є наші люди, які знають, чого варта ваша книга!» «Ось, у мене є примірник!» Він понишпурив за нагрудником. «Ми зробили копію!» – повідомив Симонія. «Єдину копію! Це все, що в нас було!» Але її передавали з рук у руки. Ті з нас, хто вмів читати, читали її іншим. У ній такий глибокий сенс. «Е-е-е-е-е», вимовив Дедактилос. «Що?» – Симонія схвильовано змахнув руками. «Бо ми це знаємо. Я бував у місцях, які...» е, «Це правда. Існує велика черепаха. І черепаха справді рухається. Нам не потрібні боги». «Орне!» «Ніхто ще не з Дерездаху мідь!» – запитав Дедактиус. «Я не думаю!» «Нагадай мені, щоб я не розмовляв із цим хлопцем на вулиці!» «Ви не розумієте!» – вигукнув Сімонія. «Я можу врятувати вас! У вас є друзі в найнесподіваніших місцях! Ходімо, Я тільки вб'ю цього жреця!» Він схопився за меча. Брута відсахнувся. Ні, я теж можу допомогти, тому я й прийшов сюди. Коли я побачив вас перед Ворбісом, відразу зрозумів, що я можу зробити. І що ж ти такого можеш? Гузливо вишкірився урн. Я можу врятувати бібліотеку. Що, звалиш і всю на плечі побіжиш? Почав кипкувати Симонія. Ні, я не це мав на увазі. Скільки тут совоїв? «Біля семи сотень», – відповів Дидактилус. «А які з них важливі?» «Всі!» – вигукнув урн. «Можливо, пару сотень», – м'яко уточнив Дидактилус. «Дядечку!» «Все решта – це суцільне базікання і барнославна писанина», – додав Дидактилус. «Але ж це книги!» «Я можу подужати більшість», – поволі вимовив Брута. «Чи є звідси якийсь вихід?» «Якийсь ніби є», – зранив Дедактиос. «Не кажіть йому», – вигукнув Симонія. «Тоді всі ваші книги згорять», – повідомив Брута, а тоді показав на Симонію. «Він сказав, що у вас немає вибору, а отже ви не маєте що втрачати, правда?» «Він є!» – почав був Симонія. «Осі замовкніть!» – звелів Дидактиус. Його погляд був спрямований кудись понад брутовим вухом. «Можливо, є якийсь вихід!» – сказав він. «А що ти замислив?» «Не можу повірити!» – забіткався Урн. «Серед нас сумніянці, а ви їм кажете про потаємний вихід!» Оті скелі є тунелі, вів далі Дедактеус. Може й так, але ми про це не кажемо нікому. Я схильний довіряти цій людині, сказав Дидактеус. У нього чесне обличчя з фіосацької точки зору. Чому ми маємо йому довіряти? «Будь-яка людина, яка здоро припускатиме, ніби ми їй повіримо в такій ситуації, заслуговує на довіру», – пояснив Дедактилос. «Для віровомства він занадто не тямущий». «Я можу хоч зараз піти звідси», – застеріг Брута. «І що тоді станеться з вашою бібліотекою?» «Ось бачите?» – втрутився Симонія. «Саме тоді, коли все опобиває темрява, раптово у нас з'являються несподівані друзі», – прорік Дидактиус. «І що ж ти запланував, молодий чоловіче?» «Нічого», – зізнався Брута. «Я просто роблю потрібні речі одну за одною». І скільки часу все це триватиме десь біля десяти хвилин. Симонія люто витріщився на бруту. А тепер приносьте книжки, розпорядився Брута, і мені потрібно буде трохи світла. Але ж ти навіть читати не вмієш, вигукнув Урн. Я й не збираюся їх читати. Брута подивився порожнім поглядом на перший сувій, яким виявився дечелоніан мобіля. – О, Господи! – промовив він. – Що сталося? – запитав дедактилос. – Чи міг би хтось піти по мою черепаху? Симонія дріботів палацом. Ніхто не звертав на нього особливої уваги. Більшість ефепських охоронців перебували за межами лабіринту, а Ворбіс дав чітко зрозуміти всім, хто ризикнув би пробратися всередину, що станеться з мешканцями палацу. Омніянські солдати доволі дисципліновано були зайняті грабунком. До того ж він повертався до свого помешкання. У брутовій кімнатці і справді була черепаха. Вона сиділа на столі поміж згорнутим сувоєм і погризаною шкіркою дині і, судячи з її вигляду, наскільки це можна було визначити щодо черепахи, дрімала. Симонія безцеремонно схопив її, запхав у ранець і поквапився назад до бібліотеки. Він сам себе за це ненавидів. Дурний той жрець, усе зіпсував. Але Дедактилос витягнув з нього обіцянку, а Дедактилос був людиною, якій відкрилася істина. Дорогою назад він ніяк не міг позбутися враження, що хтось намагається привернути його увагу. «Тобі достатньо лише подивитися, щоб запам'ятати?» – запитав Урн. «Так». «Увесь собі?» «Так». «Я тобі не вірю». «Верхня частина першої літери слова "лібром" на цьому будинку була надщерблена», – сказав Брута. Ксенон написав роздуми, старий аристократис написав тривіальності, а Дидактилус гадає, що трактати і біда абсолютно безглузді, Від тронної зали тирана до бібліотеки – 600 кроків. Також є «У нього чудова пам'ять, цього від нього не забереш», – зупинив його Дидактилус. «Покажи йому ще якісь слої». Як ми знатимемо, що він їх справді запам'ятав, не вгалав Урн, розгортаючи сувії з геометричними теоремами. Він не вміє читати, та й навіть якби вмів, він же не вміє писати. Навчив його!» Брута подивився на сувії з картами, заплющив очі, на якусь мить на рівні контури сяйнули всередині його повік, а тоді він відчув, як вони осіли в його свідомості. Там вони і залишалися. Він міг будь-якої миті видобити їх звідти. Урн розгорнув черговий сувій – зображення тварин. На наступному малюнки рослини багато тексту. Тоді тільки текст. Тоді трикутники і ще якісь речі. Усе це закарбувалося в його пам'яті. За якийсь час він уже навіть не усвідомлював, що перед ним розгортається черговий сувій. Він просто не переставав дивитися. Цікаво, скільки він зможе запам'ятати. Хоча сама ця думка безгузда. Ти просто запам'ятовуєш усе, що бачиш. Стільницю або сувій заповнений письменами. Текстура і колір дерева містили не менше інформації, ніж роздуми ксенона. Та однак він усвідомлював, що голова його дещо обважніва, і йому здавалося, що якщо він нею зарізко смикне, вся пам'ять виплюхнеться йому з вух. Урну взяв на вмання якийсь сувій і розгорнув його лише частково. «Опиши, яка на вигляд невизначена пузума?» – наполіг він. «Не знаю», – відповів, закліпавши Брута. «От вам і диво пам'ять», – погузував Урн. «Він не вміє читати, хлопче! Це несправедливо!» – зауважив філософ. «Гаразд, я маю на увазі четверте зображення в третьому, який ти побачив в уточнив Урн. «Чотиролапа істота, яка дивиться ліворуч», – сказав Брута. «Велика голова, схожа на котячу. Широкі плечі з тубом, що звужуються до задньої частини». На тілі поєднання темних і світлих квадратів. Вуха малесенькі і притиснуті до голови. Шість вусиків, схожий на обрубок хвіст. Тільки на задніх лапах є кіхті, по три на лапу. Передні лапи завдовжки такі самі, що й голова і притиснуті до туба. Смуга густої шерсті. Це було півсотні в тому, здивувався урн. Він бачив увесь цей сувій лише одну-дві секунди. Вони подивилися на Бруту. Той знову закліпав. Ти запам'ятав усе? Не міг повірити урн. Я не знаю. У тебе в голові півбібліотеки. Я відчуваю себе трохи... Ефепська бібліотека стала горнилом. Там, де на полички крапала з даху розплавлена мідь, полум'я спалахувала блакитним відблиском. Бібліотеки скрізь у світі поєднані в просторі книжковими червоточинами, створеними потужними викривленнями часопростору довкола будь-яких великих книгозбірок. Мало хто з бібліотекарів посвячений в цю таємницю. До того ж, існують суворі правила стосовно використання цього факту. Адже тут йдеться про подорожі в часі, а такі подорожі спричиняють значні проблеми. Але якщо бібліотека вже горить, і в історичних книжках пізніше згадуватиметься, що вона згоріла в серед хрускоту охоплених вогнем книжкових поличок, що загушував усе довкола, щось ледве чутно ляснуло, і на невеличкому клаптику ще не обгорілої підлоги посеред бібліотеки невідзвідки з'явилась чиясь постать. Була мовпоподібна, але рухалася дуже цілеспрямовано. Довгими мавп'ячими лапами вона збивала полум'я, хапала з сувої і запахала їх у мішок. Коли ж мішок заповнився доверху, вона скочила до середини зали, щось знову ляснуло, і вона зникла. Це, власне, аж ніяк не стосується нашої історії. Як і той факт, що дещо згодом сувої, які вважалися знищеними під час великої пожежі Еферської бібліотеки, були виявлені в надиву доброму стані у бібліотеці невидної академії Ванкморпорку. Але знати про це, однак, приємно.